Один і один. Усі ці странні події почалися фіг знаках «да». І хер простиш, ж, коли ця муть скінчиться. Mm. Но факт в тому, що ви попали примісінько до них у лабети. Да ну. Ви сумніваєтесь, Євгеній? Дарма. «Но що інтересно, ваша поява оказалася дуже знаковою. Ви робите для Львова переворот!» «Да ну!» «Ну да, Сашко! Покажи їм!» Сашко перелякано дивиться на маестра. Він водночас намагається і приховати усмішку, і подіти кудись розгублений вигляд. А маестру жує щоку і спостерігає, Наскільки здатний орієнтуватися в такій ситуації старший трешер? Але старший коклюш тільки сидить і перекладає руки з коліна на коліно. «Покажи їм фотку!» «Ту фотку!» Маестро надає голосові загадковості та наказовості. Сашко озирається через плече, ніби шукаючи «ту фотку!» Зараз він суцільний відчай і безпорадність. І раптом, мов ужалений у задницю, він зривається і зникає у сусідній кімнаті, у майстерні антиодудів. Молодший коклюш із заокругленими очима пробує вловити суть братового гамбіту. Усе, що він може зараз зробити, це відсмоктувати слину з нижньої губи, щоб не капала. Омці медитують. З майстерні чути, як на підлогу падають одна за одною книжки та поделка. Чуються також доволі оригінальні триповерхові матконструкції, виразні впливи маестра. За час, достатній для повільної сигарети, у кімнату врочисто повертається Сашко. «Показуй!» – наказує маестро, «І розказуй!» А подумки посилає. Імпровізуй, що завгодно, тільки імпровізуй, сучий сину. Сашко витягує за спини руку, в якій затиснута зашургана з країв чорнобіла світлина якогось підозріло впізнаваного дідуся. Це він, тихо каже Сашко і чекає, якою буде реакція. Омці завмирають і перезираються за спинами треш концептуалістів. «Так!» – погоджується маестро. «Це он, наш мальчик!» Ну, що інтересно, тут він даже на себе і не схожий. Тут у нього борода росте, як бачите. Але він її трохи підстриг тепер. «Хм! Наш мальчик із бородою. Хто б подумав?» «І пенсне він вже не носить!» «І не забувай, Сашко!» нагадує натхненно Олежик. Не забувай, що він патла чесати перестав. Я вчора ж бачив його, але забув нагадати вам. Він тепер під ідіота косить, у шапочках з бамбончиками ходить. «Да хто ж ета, чорт візьмі, такой?» вигукують омці. Сашко замовкає і в задумі чухає носа. Олежик дивиться на нігті і теж напружено мізкує. Тільки сповитий осанною маестро ні на секунду не губиться. «Як? А ви хіба не узнаєте? Це ж дімочка Мінділеєв!»